Гаразд, я подумаю, вицідала Софія крізь зуби, присмачивши кислу фразу посмішкою із цукрозамінником для діабетиків Доброзичливість номер 18 Розпочалися танці. Бос запросив Софію на перший із повінних танців жовте листя. Це запис Жюльєт Греко Бориса Аркадійовичу. А ти кохаєшся у французькій естраді? І ви також, правда? Не дарма ж у вас у машині касети Джо Сен, Мірей Матьє, Дід п'яв і Монтан Даліда. Чим далі, тим більше у нас виявляється спільних уподобань, чи не так крихітко. Борисе Аркадівичу не дивіться на мене так, вони ж усі втупилися, очей не зводять. І нехай крихітко, нехай бачать, що таке переваги американського способу життя. Стабільний шлюб, міцна сім'я, кохання навіть після багатьох років разом. Але ж це... Це неправда, хотіла сказати Софія, та бос пригорнув так, що голова її опинилася на його широких грудях, десь під краваткою метеликом. І слова незгоди загубилися у звуках пісні. Жул'єт Греко відспівала з магнітофона, і на сцену вибігли музиканти. Наш гурт вітає іменинника. Бажаємо... Танці змінювалися, але Софія з Борисом Аркадівичем сиділи поруч, трималися за руки, мов Ігор з Надею, і спостерігали за подіями, наче у кіно. Ліля збоку боку нашіптувала. Ну, цей Ігор просто мене дістав. Софія вже зрозуміла, чим так дістав її Ігор. Усі чоловіки, одружені і ні, орлами кружляли довкола дружини свого місцевого поса, обсипали компліментами, знаками уваги, дотепами і не дуже запрошували до танцю. Усі, окрім Ігоря. Він навіть оком в її бік не вів, а хлопець нічогенький. Попри свою простуваті, сін був, що називається, добре скроєний і міцно шитий, Широкі плечі, приємна посмішка, яку, правда, трохи псував золотий зуб спереду. Але такі дефекти нині усуваються миттю. До того ж, наймолодший з усіх присутніх чоловіків, що, мабуть, теж немало важить. Ігор був настільки сконцентрований на своїй дівчині, що не зогледівся, як над його наївною голіванкою зібралася гроза. Ліля пильно стежила за усім, що діється у залі, і одразу помітила, як Ігор підійшов до музикантів, пошепотівся з ними, передав якогось папірця, повернувся до Надії і ніжно проказав щось на вушко. Дівчина зашарілася і обдарувала його вдячним поглядом. Очі Лілі чомусь хижу заблищали. Музиканти голосили, пісню «Історія кохання» ми виконуємо на прохання нашого гостя Ігоря для його коханої дівчини і нареченої Наді. Щойно розпочався вступ до пісні, скрипка ніжно розмовляла з фортепіано, Ігор і Надя, взявшись за руки, попрямували до танцмайданчика, круглого острівця паркету, тьмяно освітленого червонуватим прожектором. Надя підняла руки, щоб покласти на плечі коханому, і враз із мікрофона пролунав голос – цей танець я хочу танцювати з тобою, Ігоре. На майданчик зі сцени зійшла постать, немов рукавичка, затягнута у чорний муар. Сьогодні всі танці тільки для іменинника і його дружини. Немов... Отримавши удар в обличчя, Ігор стояв, то, озираючись на Надю, яка наче переломилась від несподіванки і ганьби,